Минулося, дядько, і не вернеться, коли ви учили людей, як по світу ходить. А самі темні, як отой одвірок. Так він мені політику пришив, дискредитацію, у район їздив. А в районі посміялися. Допомагати молодим треба, а не підніжку ставити. І все ж я жалів покришня. Мабуть, уже тоді, розуміючи, що є в мені, чи буде щось,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 І перед ким є то ти, письменник, оратольствуєш? Перед свиньою своєю, що лі? Так вона тільки й достойно тебе слухать. реготнув і хвацько ковзнув з коня. На стерні, розпроставши широкі капшуки галіфе, він нагадував ворона. Чи у тебе вже от тих книг у башці, що повреділося? Та що себе, дядьку, такий великий начальник у селі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 А того ви з Калайдою не понімаєте, що можна і без книг знати основні напрямці. Якби менше в книжки вшпилювалися, то і свиня б не була у шкоді. І ось воно вже назване двічі. Ім'я, яке я зумів не назвати на стількох сторінках своєї сповіді, хоч Калайда був зі мною невідривно, в думках моїх, у моїх болях, у моїх муках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 Зарипіла коляска Калайди, а рипіла вона лунко, ми здалеку її чули. Дядько Калайда підкотив до лавочки і спинився. Уже не пам'ятаю, як примостив у колясі Калайди диктовий чемодан, пофарбований у зелене, з висячим замочком. І саму коляску гаразд не пам'ятаю. На високих велосипедних колесах з ручними важелями. Не уявляю, як вистачало у Калайди